Софія сиділа за піаніно, залу майже не бачила, та коли настала її черга узяти гітару, вона одразу наштовхнулася на погляд, від якого слова застрягли у горлі. Борис Аркадійович, звідки? Цілую ручки, підійшов до неї старий знайомий. Неформально вбраний у джинси і светер, як і всі інші, він усе одно виглядав головним у цій компанії. То моя богиня ще й співає? У вас голос, мов, у сирени. Навіть такий стійкий до спокус Орфеї, як і я, мусив ланцюгами обов'язку прив'язати себе до щогли, даруйте до стільця, аби не зірватися на ноги і не волати «Браво!» А ви все той же. І у своєму ж репертуарі спокусника Борисе Аркадівичу. Скільки років минуло? Лічити роки не будемо. «Будемо танцювати», – запросив Софію на танець. Обнявши за стан, продовжував. «У вас, напевне, усе гаразд. Проблем жодних. От ви про мене і забули». «Бориса Аркадійовичу зовсім ні, але причин турбувати справді немає». Так у шлюбі ви щасливі. Світе те не мов, троянда. Одразу видно, коли у жінки усе дома гаразд. Ви чудовий психолог, Борис Аркадівичу. У мене прекрасна сім'я, дбайливий чоловік, слухняні діти. Чого ж ще бажати? Ой, чи так, Софієчко. Бажати завжди є чого. От, наприклад, поїхати за кордон до тієї ж Німеччини з вашими близнятами матимуть там шалений успіх. Я тепер курую молодіжну політику. Бачите, за отим столиком двох хлопців. Вони все влаштують. Хіба що вас чоловік не відпустить? Чому ж не відпустить? О, тепер я бачу вас колишню. Жінку, що керує і вирішує. Ні-ні, Борисе Аркадьовичу, я нічого не вирішую. Хіба дрібні побутові справи? «Не пробуйте мене обдурити, Софія! Ви не та жінка, щоб усьому слухатися чоловіка!» «Хто він у вас, до речі? Механік на заводі?» – продемонстрував обізнаність київський гість. «Головний механік», – підкреслила Софія з гордістю. Борис Аркадійович зайшовся сміхом. Він реготав довго до сліз. Побачивши вираз обличчя Софії, перепросив. «Даруйте, Софія, я не врахував головний». «Сміятися не бачу причин», – сухо зауважила Софія. «Він любить мене, і це головне». «Любить?» «Ха-ха!» Чому ж ви обрані у ту саму сукню, що шість, ні, вісім років тому в Ленінграді? Я пам'ятаю, це і досі ваше найкраще обрання? Даруйте, але чоловік вас не любить. Або поняття немає, як слід любити таку жінку, як ви? «Добре, що ви маєте?» – в живі очі нахамила гостеві Софія. «Якщо ви маєте матеріальні можливості купувати своїй дружині нові сукні щомісяця, то купуйте».